Avui parlem d'una tradició molt nostrada i és que aquest diumenge es farà la tradicional cavalcada dels Tres Toms que cada any es celebra en motiu de Sant Antoni Abat, patró dels animals domèstics i advocat de les persones malaltes. Si voleu beneir la vostra mascota doncs aquest diumenge és el moment. La cavalcada, formada per carruatges de tota mena s'inicia al carrer de Sant Adrià entre Segre i Gran de Sant Andreu i a la plaça d'Orfila farà la benedicció i començaran els Tres Toms. Potser us sembli una cosa lògica, però aquesta festa rep el nom dels Tres Toms que fa la cavalcada al voltant de l'església de Sant Andreu de Palomar, per tal de beneir, com hem dit, els nostres animals de companyia. La concentració començarà a dos quarts d'onze del matí, a les dotze es farà la benedicció, inici dels Tres Toms, i a les 3 de la tarda acabarà el recorregut al passeig de Torres i Bages. La cavalcada dels Tres Toms estarà formada en guany pels llancers de la Guàrdia Urbana, la colla de Genets i Amazones, el cap de colla, la carrossa de Sant Antoni Abat, el cap de bandera, el banderer, els cordonistes, el carro de carrera, els carros a la pagesa, la banda sinfònica de les Roquetes, la banda de música de la Casa de Granada i un seguit de carruatges. Això és el que volem veure aquest diumenge i fins i tot participar, si voleu. D'això en parlarem avui i d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és Tot un poble, que et parla i acompanya en Jordi Garcia?. Passeja't cada tarda per Tot un poble, amb Jordi Garcia. Doncs avui ben acompanyat pel Xavi Álvarez, que es troba a la part tècnica, també la Mireia Gutiérrez, molt bon dia. Bon dia. I Anna Preses, que s'incorpora avui amb nosaltres, també molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs com ja sabeu, Tot un poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres, a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bon dia, benvinguts, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. Doncs tal com us dèiem, parlem dels tres toms, unes antigues quadres de la Fabra i Coats faran de seu dels tres tombs de Sant Andreu. Aquest diumenge Sant Andreu celebra la tradicional festa de Sant Antoni Abat amb rècord de carruatges participants i el nou espai que l'Ajuntament cedeix a la Societat per a la festa de Sant Antoni Abat de Sant Andreu de Palomar. Sant Andreu celebra els tradicionals tres tombs amb motiu de la festivitat de Sant Antoni Abat amb tres novetats importants es recuperen les antigues quadres de la Fabra i Coats com a seu de l'entitat promotora. S'espera una assistència, rècord de participants a la cavalcada i s'ha editat un fulletó en 7 idiomes per a difusió de la festa. També hem de el Pla de Transformació de la Presó de la Trinitat fa un altre pas endavant. L'Ajuntament ha arribat a un acord amb el Teixit Veïnal de la Trinitat Vella per definir la modificació del Pla General Metropolità dels terrenys que actualment ocupa la pressió del barri. Aquest canvi de planejament que es podria aprovar inicialment en el proper ple, és de fer la plasmació sobre planol de lentesa al que va arribar a totes dues parts, l'estiu del 2010, sobre com s'ha de transformar urbanísticament aquest sector. Concretament, s'hi se preveu la construcció de 450 habitatges nous, 173 dels quals serviran per reajutjar els inquilins dels blocs que ara s'agrupen darrere del penal i que seran enderrocats. També es faran nous equipaments socials, culturals i educatius i el solar on hi ha ja el penal, se hi construirà una plaça. Aquesta transformació, però, no s'acabarà abans dels de 7 anys, ja que s'executarà per fases i, a més, abans caldrà ingestir la demolició total de la presó, on encara hi ha operatiu un mòdul de règim obert. Doncs han de dir que ahir es va inaugurar, finalment, el nou punt verd de barri de Sant Andreu Nord. L'horari d'aquest equipament és de dilluns a dissabte de dos quarts de nou a dues del migdia i de quatre a dos quarts de vuit. Diumenge, si festiu, serà tancat. Sant Andreu Nord ja disposa des d'ahir d'un equipament ambiental per lliurar-hi els residus domèstics que no poden dipositar-se als continuadors dels carrers. És a la plaça Miquel Casablancas i Joanico amb el carrer de Bertrina. I hem de dir que Sant Andreu recuperarà el 2011 la plaça de les Habaneres. Una de las más grandes y ahora mes estratégicas feridas urbanas causadas por la construcción de la línea L9 y l 2 del metro comienza a cicatrizar definitivamente. La Consellería de Obras Públicas ha iniciado las obras de tancamiento y cobertura del Gran Pou Obert el 2007, a la Plaza de las Habaneras, situada a prop de la meridiana entre los barrios de Congrés Indián y Navas, al extremo oeste de Sant Andreu. En un término de seis meses, según el departamento, aquest espai públic de Sant Andreu recuperarà la seva fesonomia amb arbres, espais d'oci i de jocs infantils, bancs, fons i altres elements de mobiliar, de mobiliari urbà. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres recomencem el nostre programa d'avui. Ara el que farem serà escoltar una mica de música, però no marxeu perquè tot seguit parlarem amb un dels responsables d'aquesta cavalcada que us hem anunciat abans, la dels Tres Toms. Això serà d'aquí uns moments. Fins ara. We'll be right Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Tenim a l'altra banda del fil telefònic un dels responsables d'aquesta cavalcada dels tres toms que de la qual us en parlàvem avui i és el responsable Alquildo Serrano. Molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Doncs ens agradaria que ens expliquessis una mica la història del, dels Tres tombs, no? Perquè porta ja molts anys funcionant aquí, s'entendreu ben força èxit. Sí, sí, en aquí, en aquí la història que tenim datada dels Tres tombs uh -huh. datada, eh? vull dir que tenim documentació, és des de l'any 1924, uh -huh. eh? i bueno, s'han anat fent dels anys de la guerra que segons ens explicava la gent gran, doncs anava la gent amb els cavalls, passaven per davant de la, de la parròquia per venir-los i això i mm. després, ja després de passar la guerra cap aquí doncs s'ha fet cada any no? i d'alguna manera ha passat de ser una festa que era una festa patronal doncs mm. de, de, de dels cancel·laders eh, i tota la gent que treballava amb el món del cavall mm. doncs ha passat a ser una festa popular totalment, no? I què representa eh, avui el dia els tres toms per, per Sant Andreu? Home, jo diria que, que per Sant Andreu i per la ciutat. Uh -huh. És dir, jo crec, jo crec que és un orgull per aquesta ciutat doncs, poder tindrà, poder tindre que se celebrin dos, dos tres toms. Uh -huh. Els d'aquí Sant Andreu uns i els del... Els del, de Antoni, ah, sí. els del barri de Sant Antoni els del barri de Sant Antoni i els altres, no? Eh, quina diferència entre els uns i els altres? Home, que nosaltres hem volgut conservar sempre la, una mica l'arrel la, dels testons d'aquí tinguem en compte que tot el nostre territori tot el nostre districte era un districte agrícola que a més a més hi havia, hi havia hi havia els principals tractants de Catalunya eh? i aleshores, doncs, bueno nosaltres el que sempre hem volgut que és eh, conservar això, conservar això, amb tant en quant, doncs, a carros i, i cavalls, és dir, carros de transport i carros de pagès i d'això i cavalls i cavalls de tir, no? Uh -huh. No, aviam, eh, no renunciem mai, doncs, a la gent, a la gent que ve muntada i, i a la gent de, de, de, de carruatges, tant definitiva, és el mateix, però sí que fem molt la... volem conservar molt aquest, aquest arrel en Drauenca, no? Mhm. Uh -huh. I a quina hora començarà tota la, tota la cavalcada? Eh, eh, començarem a dos quarts de dotze, sortirem de, de Can Fabra, eh? uh -huh. eh, o sigui, la concentració serà carrer res serà Adrià i a dintre la pàbrica de Can Fabra. Sí. Eh, D'aquí sortirem i anirem a fer els tres toms. El que sí que aprofito per dir uh -huh. és que aquest any tenim molta més participació que altres anys uh -huh. i que els, les voltes, els toms no es faran baixant pel carrer Malats sinó que es faran baixant pel carrer de Sant Adrià és dir, farem eh, eh, Torres i Bages, Joan Torres Grand de Sant Andreu, Sant Adrià Segre, eh, Torres i Bages els farem així tots els toms no? uh -huh. és a dir, que aquest any és important perquè s'amplia el seu recorregut sí, s'amplien els toms degut que si no, no hi cabríem no? tinguem en compte que que ens venen o comptant el nostre hi hauran 7 carros tirats per 4 o 5 cavalls, no vull que això, això carros aquests carros d'aquesta carga, eh, uh -huh. carros de carrera, carros, carros de traginer i clar, i això ja té una llegada, cada carro pot tenir una llegada de de 800 metres, no, no són els els. Ah, les antigues quadres de Fabricovats com a segut de la entitat promotora també. Sí, no no són no són bon de les quadres de Fabriquat, sinó que són lo que últimament es coneixia com a Camp Fontanet, uh -huh. que era un senyor que feia transport amb, amb cavalls uh -huh. i eh, que feia transport de la, la, la Fabriquat, també, però, a més a més, eh, feia transport doncs, que anava, anava a treure runa o anava, anava a fer qualsevol tipus de transport amb uh -huh. càrrec. No? I això està, no està dins del recinte de la Fabra, uh -huh. sinó que està al carrer Parellada. El carrer sí, canton... no, per allà de... Sant Narcís, és ah, dir, està centre perllà encara que la nau, o sigui, el cul de la nau d'ona hi té el recinte de Can Padre. A més, es tracta d'un espai força gran, no? O sigui, sí, que... és, és un espai que deu fer uns 200 metres, 180-200 metres. Uh -huh. Sí, sí, però la gràcia que té és que encara hi han les menjadores dels cavalls, vull dir, aquesta és la gràcia, no? les, les menjadores que estan fetes amb uns talons i Uh -huh. També hem de dir que s'ha editat un fulletó en set idiomes sí sí, sí, sí, sí, és la primera vegada que es fa Home, jo crec, jo crec que això, això és bo És bo en la integració de la gent I que, mai i que cadascun amb la seva manera de d'esprejar-se doncs, doncs, bueno, sàpiga el que són una festa, una festa una de les festes populars del districte.: És a dir, que la gent que immigrant que, que ve de fora doncs tindrà l'oportunitat de poder gaudir d'aquest trastorn. Exacte, no tindrà cap problema amb saber una mica el que és. Uh -huh. També al final quedava pendent de si s'habilitaria una zona per a persones amb dificultats de mobilitat, no? Sí, sí, sí, sí com cada any. Uh -huh. Com cada any hi ha, ha l'espai reservat a, a les persones amb disminució... Uh -huh. Estany estarà, jo crec que inclús estarà més ben situat, el districte n'ha tingut molta cura, en eh, uh -huh. el sentit que estarà gairebé tocant el carrer Santa Marta i es podrà accedir directament per, pel pas de minuts vàlids de, de la serra, no? Es o sigui, podrà entrar directament a dinosa. Uh -huh. uh, en final, quants carros uh, participen? Doncs, mira, que tinguem controlats, que tinguem controlats, uh, n'hi hauran uns 35. Mhm. Uh -huh. Eh, que tinguem controlat ja pot ser que vingui algú més. Uh -huh. No sé si, eh, bueno, no sé si hauríem de recordar-ho, però és veritat que hi va haver un incident ara fa dos anys, oix, que, el, que va passar un carro per sobre del peu d'una persona? Sí, no, bueno, no, no va ser ben bé, ben bé així, no? Eh, uh -huh. Va ser que eh, no va passar, evidentment, el carro no va passar per sobre del peu, sinó que, d'alguna manera, per sobre el peu es va fer molt mal, eh, uh -huh. però, bueno, jo, em sembla que aquí va haver-hi Sant Antoni, que els va venir tots. Uh -huh. I d'alguna manera, doncs, el Joan està funcionant. Vull dir, tinc aquí un meu costat, si vols parlar amb ell. Uh -huh. parlar amb ell? El tinc sí. aquí al meu costat. Uh -huh. eh? Doncs, si ens el pots bueno, passar? Us el, us el passo un segon, eh? Sí. eh? És en Joan Vidal. Molt bé. Sí? Hola, Joan, bon dia. Qui sí, yes. Doncs, ens agradaria saber què és el que va passar, no?, aquell dia, perquè... No, jo crec que s'ha mitificat una mica el que va passar no, no s'ha dit concretament doncs, el, el que era però no, no, no, no. No va passar res si un paio el pot tindre tothom i va passar el carro per sobre del peu a cap moment em va passar el carro per sobre no, no, no, no. No va, va va però va fer molt de mal sí uh -huh. Però el, el, eh, va tallar els dits tal i com diuen o no? Eh? Va, van tallar els dits tal i com diuen o no? No, no, jo tinc el teu sencer. Ah, val. Uh -huh. No, és que, clar, aquella notícia es va parlar molt, després des... no sé si es va acabar de concretar el que era, però, evidentment, doncs, ja que tenim aquí, doncs, dir-ho dir a l'audiència, doncs que, evidentment, doncs, va ser una cosa fortuïta i que no, que no va passar més, més d'aquí, no? No, no. Uh -huh. Si no va passar bé D'acord. Molt bé, doncs ens pots passar el quill d'un moment? Sí. Sí, bueno, com podeu veure, vull dir, està bé. Dintre, dintre del que cap va poder salvar el peu i, bueno, això va ser d'important. És, és que, és que el, es, la notícia que es va donar probablement no era del tot certa, no? No, no, no mira, tingués en compte, aquell, aquell dia mateix jo portava la capella eh, uh -huh. i mentre vaig anar de d'on li va passar de la Rambla fins a Can Fabra, que ja no ho vaig veure la gent em deia que se li la cama vull dir, no ho sé va ser un accident greu va ser molt greu mm. però, bueno, dintre de tot gràcies, doncs mm. per tot doncs, va estar funcionant bé doncs hem de dir que hi haurà 7 carros de, de 4 a 5 cavalls, també? sí, sí, sí, 5 carros d'aquests grossos sí, sí, lloc, sí, sí, mm -hmm. sí, sí una carreta de, de quatre rodes amb, amb verdures? Sí, sí. Bé, bueno, no, no sé si vindrà verdures amb un altre tipus de càrrega, però és, és, és així, sí. Uh -huh. sí, sí. I després vindrà també un carro, un, un minicarro, d'alguna manera, tirat per set ponis. Uh -huh. Per set ponis negres. Uh -huh. I, i ja, després, a més a més, doncs el, els carros que porten els barratinaires, després carros de pagès d'alguna gent que també hi participa, i després doncs, els, els, els brecs alguns brecs bueno, alguns estan llogats per, per, per, per diferents partits polítics i gent que ens ve participar doncs, amb, amb, amb el seu carrelatge el que sí que hem de dir és que aquest diumenge serà important perquè s'assignarà un conveni entre l'Ajuntament i la societat per. La sí, sí, sí, bueno, el, que, el que estàvem dient abans de, uh -huh. de, de la qüestió del, del, de la sessió local Mm -hmm. Aquest diumenge s'assignarà doncs, el conveni de sessió entre de, el districte amb la societat per la festa de Sant Antoni Abad mm -hmm. doncs, en el qual doncs, ens, ens cedeixen aquests vocal. D'acord. Doncs eh, si vols afegir alguna cosa més, és eh, important doncs, que donem a conèixer els tres toms. Sí, home, jo com sempre diria diria que la gent de, del districte i, i sobretot de la Trinitat, que hi ha, hi ha moltíssima gent, mm. doncs, bueno, que vinguin i passaran, passaran un matí agradable. El que sí que podem dir és que la continuïtat dels trastorns almenys està assegurada, no? Sí. Uh -huh. sí, sí, tinguem en compte una cosa, eh? per això, que, que cada any, cada any quan s'acaben els tres toms és, és allò que dius, hòstia, ja no hi ha els seus dubtes, dius, no? bueno, va, cap a l'any que ve, vinguen. Sí, clar, tenen, es ha d'anar doncs, lligant moltes coses i, bueno, eh, és una cosa... Eh, el, tema, el tema dels tres toms no, no és com el que eh, va esquiar o va, o va tocar la gralla o va o va fer de trebucaire, no? O sigui, el tema uh -huh. dels sestoms, hi ha hagut que eh, hi ha tot un material que és voluminós i després sí. hi ha el més important, que són els cavalls que es tenen que, man es tenen, es tenen que mantindre cada dia, no? O sigui, uh -huh. Aleshores, doncs, és allò que és tot l'any que s'està sobre això. D'acord. Doncs moltíssimes gràcies, Quildo, per atendre la nostra trucada. A vosaltres i intentarem des d'aquí doncs, donar la màxima difusió d'aquesta activitat, de la dels Tres Toms, per tal doncs, que continuï any rere any doncs, eh, organitzant-se. Sí, jo em sembla que amb l'ajuda de tots ho podrem seguir fent. Molt bé, moltes gràcies. Eh? Perquè una cosa, tu quan eres petit ja, ja hi eres, no? Quan... no? No, no, no, no, no, no, no, no, no. Jo, jo, quan, jo quan era petit, jo tenia, sí. bueno, això és una anècdota, no?, que, que sempre explico quan, quan ho diuen. Jo, jo, el tenia cavalls. Uh -huh. sí. Però eh, el meu avi deia que per Sant Antoni els cavalls tenien que descansar i no podien anar als Tres Toms. Jo uh -huh. aleshores doncs veia els Tres Toms, vull, perquè el meu no volia sortir, perquè era el dia que tenien que descansar els cavalls. Uh -huh. Era allò que dius, bueno, okay. és així. Però igualment tu hi sorties a veure-ho. Sí, sí, sí. sí, sí uh -huh. Home, sí, jo recordo que llavors, llavors es feia el dia, el dia del Sant. Uh -huh. eh, hi sortíem sortíem dels padres, i allò que anàvem de seguida, anàvem a casa a buscar mon avi, i anàvem, anàvem cap a la passofila a, a veure els testons, o sigui, a els cavalls, i tot això. És dir, que estàs molt arrelat el que és aquesta tradició. Sí, home, aviam, és que una mica, una mica, això enganxa, eh? Uh -huh. O sigui, hi ha, hi ha gent que mai no ha tingut cap tipus de relació amb tot això, uh -huh. i quan hi entra, més o menys, i això, vull dir, jo, jo, el tema dels cavalls és que és com... És com una espècie de droga, no?, amb bon sentit de la paraula, que t'enganxa avui sí. dia, i vas fer. Uh -huh. D'acord, on doncs esperem trobar-te també aquest diumenge davant uh -huh. d'aquesta comitiva, davant d'aquesta cavalcada. Molt bé, ja ens doncs... ens Vinc, Fins ja. diumenge, vinga. molt bé. Ja. Adéu, bon dia. Doncs ja us ho hem dit, eh, el recorregut que farà aquesta nit la cavalcada dels Tres Toms a Sant Andreu, Començarà el carrer Segre, passarà per la plaça Urfila, després al palet de Torres i Bages, al carrer de Palomar, Gran de Sant Andreu, la Rambla de Fabra i Puig a la, a la vorera de Besòs. El, farà un gir de 180 graus a Concepció Arenal amb Rambla de Fabra i Puig i Rambla 11 de setembre i després doncs anirà per la calçada de Llobregat en sentit contrari fins al, ca fins al carrer Segre novament en que doncs, evidentment es tornarà a fer un altre tom i un altre tom, els tres tombs. Doncs, tal i com us ho comentàvem. També hem de dir d'aquesta activitat, d'aquesta cabalcada del, del, dels Tres Toms, doncs que s'espera un rècord de participació, perquè el, el que es refereix a la participació als Tres Toms del 2011, aquesta serà molt més concarreguda que mai, ja que hi haurà set carros de 4 a cinc cavalls, una carreta de quatre rodes amb verdures, tal i com ens han comentat, un carro tirat per vuit ponis, uns catorze carros de pagès, altres 14 carruatges, més el carro amb la capella de Sant Antoni, els llancers i la banda de la Guàrdia Urbana, la colla de genets i amazones, els banderers, els acordeonistes, doncs tot això en total serien un prop d'uns 35 vehicles d'atracció animal. També hem de dir que eh, la Societat per la Festa de Sant Antoni Abat ha muntat un fullet, un tríptic, en castellà, anglès, francès, àrab, xinès, urdú i català. És a dir, que tota aquella gent que vulgui acostar-se a aquest diumenge pels Tres Toms tindran l'oportunitat de gaudir-ne doncs, en plenitud. I ara doncs, parlem d'una inauguració que es va fer ahir, la del nou punt verd de barri Sant Andreu Nord, L'horari d'aquest equipament és ara de dilluns a dissabte, de les dos quarts de nou del matí a les dues del migdia i de, la quatre, de les 4 de la tarda a dos quarts de vuit del vespre. Els diumenges i festius estarà tancat. Sant Andreu Nord disposa des d'un equipament ambiental per lliurar-hi els residus domèstics que no poden dipositar-se als contenidors dels carrers. És a la plaça de Miquel Casablanca Sijuaní com el carrer Bertrina aquesta nova instal·lació poden lliurar-se residus reutilitzables, és a dir, impolles de cava, calçat, roba, cartutxos de tinta i tòners. Residus reciclables, que serien com televisors i monitors, olis de cuina, metalls diversos, cables elèctrics, farraia domèstica, pneumàtics petits, CDs i DVDs, ForexPanNet, altres aparells elèctrics i electrònics, càpsules de cafè monodosi i altres residus. I també hi podeu dipositar residus especials, és a dir, aerosols i sprays, àcids, productes comburents, bateries de cotxe, reactius, radiografies, florecions i bombetes, residus fitosanitaris, filtres de vehicles, envasos bruts de vidre, dissolvents, acetona, alcohol i guarràs, bases, medicaments i cosmètics, piles, vasos bruts de plàstic, olis de motor, pintures, coles i barnissos. Doncs això és el que es va inaugurar ahir al barri de Sant Andreu Nord i que podeu reciclar doncs, qualsevol cosa que s'us passi per, per les mans. Doncs eh, parlem del pla de transformació de la presó de la Trinitat que fa un altre pas endavant també. Hem de dir que l'Ajuntament ha arribat a un acord amb el teixit veïnal de la Trinitat Vella per definir la modificació del Pla General Metropolità dels terrenys que actualment ocupa la presó del barri. Doncs encara podem dir més coses al respecte. Aquest canvi de planejament que es podria aprovar inicialment en el proper ple és de fet la plasmació sobre el plànol de l'entesa a què ja van arribar totes dues parts l'estiu del 2010, sobre com s'ha de transformar urbanísticament aquest sector. Concretament s'hi preveu la construcció de 450 habitatges nous, 173 dels quals serviran per reallotjar els inquilins dels blocs que ara s'agrupen darrere del penal i que seran enderrocats. També es faran nous equipaments socials, culturals i educatius i al solar on hi ara hi ha el penal s'hi construirà una plaça. Aquesta transformació, però, no s'acabarà abans de set anys, ja que s'executarà per fases i, a més, abans caldrà engestir la demolició total de la presó, on encara hi ha operatiu un mòdul de règim obert. Molt bé, i ara el que ens agradaria és continuar parlant del, dels tres toms, però en aquest cas parlarem dels tres tombs infernals de Sant Andreu, i és que demà dissabte, és a dir, abans de, del que és el tradicional... Tres Toms, demà dissabte, a partir de les 8 del vespre, es realitzaran els Tres Toms Infernals de Sant Andreu. La sortida serà de la plaça de Can Fabra i és organitzat per la Satànica de Sant Andreu. L'espectacle combina el teatre de carrera amb el correu i la pirotècnia. Els Tres Toms Infernals són una jove proposta cultural que va néixer de la mà de la colla de Diables de la Satànica de Sant Andreu, com el contrapunt a la tradicional festa dels Tres Toms. L'acta celebra en guanys la seva 18a edició. L'any 2004, els tres tombs infernals van sortir pel primer cop del districte per cloure la Fira del Foc a Banyoles. L'any 2005, la versió infantil va formar part de la primera trobada de colles infantils dels Països Catalans a l'Hospitalet de Llobregat. El lloc d'inici i escenari de les temptacions serà la plaça de Can Fabra. Ja hem de dir que hi haurà un, un, un recorregut, en aquest cas, que serà diferent del que, és, ...del que és els tres toms tradicionals. En aquest cas, els tres toms infernals aniran de la pa, del parc de Can Fabra ...i els seus voltants, actuació del grup de percussió i música... ...a la plaça de Can Fabra durant i en acabat l'acte. També hi haurà una botifarrada a la mateixa plaça de Can Fabra ...durant i en acabat l'acte infernal. També hi haurà servei de bar amb les colles participants diables de diverses colles de Barcelona, els diablons de la satànica de Sant Andreu, la satànica de Sant Andreu, el grup de percussió dels tabalers de la satànica de Sant Andreu i hem de dir-vos doncs, que heu de uns consells de, de seguretat a l'hora d'acostar-vos a aquests tres tops infernals. En primer lloc, no deixeu cotxes al llarg del recorregut. S'han de protegir els aparadors, porteries i finestres de vidres amb cartró, paper o roba de cotó. No tireu aigua, els carrers es tornen relliscosos. La pirotècnia, si es mulla, corre el risc d'explotar i els diables porten uns vestits signífocs i l'aigua els fa malbé. S'ha de portar roba vella de cotó, barret, mocador i sabates ben cordades. Res de fibra. No llençar res als diables i al públic. En la ronda infernal, davant del pont del llac, cal donar voltes a la plaça en sentit contrari a les agulles del rellotge i, finalment, no agafar els diables, simplement ballar amb ells. Molt bé, doncs arribat a aquest punt, nosaltres hem parlat ja de tot el que representa aquesta gran festa dels Tres Tons que es realitzarà demà dissabte i diumenge, el diumenge al tradicional, i doncs, ara el que podríem fer és escoltar una mica de música, anem a... després coneixerem doncs, quina és la informació esportiva afecta els nostres barris per aquest cap de setmana i després doncs, farem l'habitual agenda perquè no us perdeu cap dels actes que ja heu organitzat per aquest cap de setmana als diferents barris de Sant Andreu doncs això, doncs el que fem ara mateix és escoltar una mica de música i tornem tot seguit Plaua. i he de far-ho fervent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 que tic a tic que ja representa música i cançons i un bon grepat d'emocions clau i a de fora bufes vent ja som com un rupi a je pide i un jull mi jemba de lit, Escolta, saig o caure I avui ja no moure d'aquí mm -mm -mm -mm. L'oua I a de fora Pupar vent que dorme els meus sentits I a que se de festa I aquest que tic a tic I jo música i cançó i un bon grapà d'emocions. El senyal de terra humida, El de bebede i de frescó, tornarà l'orça que dona vida despertada divina vina, a què ten convida pel amour. Senyal de terra humida, d'herba verd e de frescó, tornarà-la a ser que dona vida, desperta divina A vina, aquest temps convida pel amor. Desperta ti bina, e a que tens convide pelo amor. A senyal da terra humider, deve partir de escuro. Dona la soc que dona a vida, desperta ti bina, e a que tens convide pelo amor. Que de fora bufa el vent, que me fa sentir petit, com un granet d'arena. Estic dins el llit, estic ben calent, avui ja no morré d'aquí. Ah, ah, ah. Ploua, que de fora bufa el vent. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs arribat a aquest punt del programa, nosaltres volem saber com es presenta l'actualitat esportiva per aquest cap de setmana als diferents barris de Sant Andreu. I tenim a l'altra banda del fil telefònic amb Frederic Moniente. Molt bon dia. Hola, bon dia Jordi. Doncs expliquen com es presenta aquest cap de setmana per l'esport. Bé, doncs mira, comencem pel futbol, amb uh -huh. el partit que farem la, la nostra d'escripció de la Ràdio Trinitat d'ella. Uh -huh. Partit diumenge a les 12, el Narcís Sada, Sant Andreu, Dènia. Molt bé, uh -huh. o sigui venen els valencians cap aquí. Exacte, els homes de Natio González, el Sant Andreu, que estan 600 en 31 punts, rebent el Dènia, que està 11 en 28. Per tant, sembla que, que classificació estiguin una mica allunyats, però no deixa de ser un rival directe perquè està una mica apretat, uh -huh. perquè només es porten 3 punts i amb una derrota contra el Dènia els valencians en va tenir punts amb, amb els quatre barras. Però jugant a casa suposo que el Sant Andreu tindrà més possibilitats d'obtenir la victòria, no? Exacte, a més comptant el Dènia tampoc ve d'una bona ratxa. De fet, Sí, deixem-ho mirar. porta tres partits consecutius sense guanyar, una derrota 4-0 a Sabadell i dos empats a casa contra la Granada i l'Atlètic Balears, que aquests dos empats a casa són contra equips de la part baixa de, de la classificació, per tant el Dènia no està en un bon moment. O sigui que, en, o sigui que si guanyes el Sant Andreu, el Dènia ja deixaria de ser un, un participant a aconseguir doncs, aquesta classificació, una millora en la classificació, no? Exacte i a més el Sant Andreu a part de tenir un partit a priori força ben posicionat per guanyar-lo perquè el DNT tampoc ho ve mm. és un partit que estaria molt bé guanyar perquè els rivals directes per dalt tant el quart i el Solcullà com el cinquè que és l'Alacant tenen partits també relativament assaquibles amb rivals de la part de baix de la classificació mm. per tant estaria bé guanyar perquè és bastant probable que ells també ho facin i així el quart i el cinquè que són els que lluiten la primera plaça per tenir lloc a promoció d'ascens no s'escaparien o sigui hi ha possibilitats doncs, que el, el Sant Andreu quedés ben, ben classificat i lluny ja del que és la, per, la part doncs, de més baix, més de la classificació, no? Exacte, ara, ara venen dos partits relativament asseguibles, un partit amb el Dènia i el següent amb Sant Boi, que mm -hmm. si, es si es poguessin guanyar els dos partits, ja llavors tornaríem a mirar cap amunt una altra vegada ja obertament a possibilitats de lluitar per estar centres els quatre primers i lluitar per pujar. Sí, el que passa és que aquest any està una mica difícil la cosa, no? Es presenta complicat. Home, la cosa està bastant apretada. El que passa mm. que per calendari tots els rivals de la classificació començaran a afrontar-se'ls uns amb els altres. Per tant, algun anirà perdent punts pel camí. A veure si és possible. Mm. Doncs altres esports... Bé, un moment, em queden un parell de coses per dir a uh -huh. Sant Andreu. Sí. Vam que el juvenil juga a casa contra el Mollet i el femení visita el que val dit Jesús. Uh -huh. I una nota negativa, que l'equip a la plantilla de Sant Andreu s'ha de, desplaçat aquest matí a Juneda per assistir a l'enderrament de la mare del davanter de Joana Álvarez, que ens ha deixat aquesta setmana. Uh -huh. Per tant, suposo que el diumenge a la sisala també s'ha retrat un minut de, un minut de silenci i ha no manat la seva memòria doncs esperem que es recuperi aquest jugador perquè val la pena doncs, que tots els jugadors del Sant Andreu doncs, juguin per portar a, a l'equip a les posicions més, més principals, no? Exacte. Uh -huh. Doncs llavors, aviam, sí, més esports, passem al basquet, si et sembla. Sí. Tenim, tenim les prèvies dels partits de l'ES Sant Andreu. Uh -huh. Comencem pel Sots 21 masculí, que eh, compateix a la categoria els 21 a 2, uh -huh. juguen també diumenge al matí a 3 quarts 11 contra el Casp també a la ciutat de Barcelona, per tant no és un desplaçament excessivament dur tant, uh -huh. si algú vol animar-se a veure i tampoc ha de fer gaire quilòmetres doncs això pel que fa al bàsquet? No, un moment també queden les noies de la categoria sènior femení, que aquestes ja juguen una miqueta més lluny, juguen a Santa Coloma de Gramenet contra el bàsquet de Gramenet B eh, juguen dissabte al vespre, a dos quarts de nou per uh -huh. tant es poden, es poden veure els dos partits, si algú està interessat, perquè no coincideixen en dia. Uh -huh. Molt bé. I... El Waterpolo, si et sembla. Sí, el Waterpolo, com, com està el tema? Doncs el Waterpolo tenim un partit molt interessant del femení del Sant Andreu, que visita la piscina del Mataró. És un partit molt interessant perquè tenim les noies del Sant Andreu, que són segones, i el Mataró, que està tercer, que són dos rivals directes. De fet, a la Lliga només es porten un punt. I llavors teniu dissabte al matí a tres quarts d'una a la piscina Joan Cella un partit que pot ser molt interessant i molt igualat entre dos equips que estan a dolta de, de la seva classificació de la Lliga. Uh -huh. en, un partit força atractiu. Uh -huh. I, per, I per últim, ja, ja acabo, sí. en natació eh, es disputaran a, a Madrid a principis de febrer el campionat d'Espanya per comunitats autònomes. Cada comunitat autònoma enviarà els seus representants de natació uh -huh. i allà competiran per veure quina comunitat és la millor. Doncs el Club Natació Sant Andreu hi envia 10 nedadors i el tècnic, que és el senyor Jordi Jou, com a representants de la selecció catalana. Uh -huh. Et destaco els 6 nedadors absoluts que competirem amb la selecció catalana. Sí. En eh, femenit tenim Aina Conca i Erika Villaezija, i de masculins tenim els germans Cabello, el Brendon i l'Alan, el Juan Mirando i el Melquía de El Brendon i, i l'Alan Cabello, que també han passat per aquesta mesura, igual que l'Erika Villaezija, que també... La vam entrevistar fa ben poc, no? Exacte, farà un mes i mig. Sí, que aquests seran els principals atractius d'aquesta competició per comunitat. Exacte. Molt bé. Doncs, Frederic Moniente, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i ja saps que doncs, aquest cap de setmana tots amb el, amb el Sant Andreu. Exacte. Radio Trinitat Vella, diumenge a les 12, començarem mitjolet abans, per tant podeu sentir-nos des a de les onze i 20. D'acord, doncs a partir d'aquesta hora anunciar a tota la gent que connecti amb aquesta sintonia que podran gaudir d'aquesta retransmissió esportiva a càrrec del Trinitim ah, Exacte, moltes gràcies Per cert, com m'està el tema del DVD? El DVD, doncs, ja en quedem, ja han en quedat molt pocs, perquè l'últim partit d'abans de Nadal, el Sant andreu van poder prendre força pel Nancy Sala, la gent es m'anima, uh -huh. suposo, suposo que perquè era Nadal, la gent doncs, com a Nadal pot estar molt bé, uh -huh. i, això ens va ajudar, i això ens va ajudar força, de fet ens han en quedat molt poquets, no uh -huh. sé si... Bueno, els podríeu portar per aquí la ràdio, no? Sí, en tenim uns quants guardats que us els portarem aquí per vosaltres i per si algú passa i també el vol comprar, doncs que pugui fer-ho. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Frederic, i tornem a connectar la setmana que ve aquesta mateixa hora. D'acord, perfecte. Vinga, moltes gràcies. Adéu. Vinga, adéu, bon dia. Molt bé, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui i ara ens n'anem en directament cap a l'agenda d'actes i activitats perquè en tenim un bon munt, perquè déu-n'hi-do la quantitat d'actes i activitats que hi han organitzats per aquest, per aquest cap de setmana. Comencem parlant de teatre, i, es, i amb l'obra Molt soroll per no res, a càrrec de la companyia Les Antonietes, es realitza a la nau Ivanov. L'espai abacó de la nau Ivanov, el passatge buferoi número 9, us ofereix fins diumenge la representació de l'obra de teatre Molt soroll per no res, a càrrec de la companyia Les Antonietes. Dijous, divendres i dissabte podreu veure l'obra a un quart de 10, diumenge una mica més d'hora, a un quart de 8, L'entrada general és per 12 euros i els amics de la nau Ivanov s'estalviaran 2 euros i, i costarà 10. Doncs tenim una altra informació per donar-vos, que ens acaba d'arribar tot just, i hem de parlar de les millores ambientals en els carrils bus-bao de la C-58. La ponència ambiental ha formulat la declaració d'impacte ambiental amb caràcter favorable del projecte dels carrils per a busos i vehicles amb alta ocupació a la C-58, des de l'Avinguda Meridiana fins al terme municipal de Ripollet. Un dels punts en què es incideix el document és la necessitat de garantir la permeabilitat ecològica entre els espais protegits que separa l'autopista, el parc natural del Col Colcerola i el turó de Moncada. A llarg termini, un estudi encarregat pel Consorci del Parc i l'Ajuntament monta Montcadenc i planifica una ecoducte, un pas de fauna elevat que implicaria cobrir la C58 amb un fals túnel eh, reforestat entre els dos espais. De moment, però, el document d'impacte dels carrils BaO planteja condicionar com a passos de fauna les obres de drenatge i existents, de manera que hi puguin travesar animals, restaurar la vegetació i el bosc de pins i alcines als talussos i reduir al mínim imprescindible la tala d'arbres. Pel que fa als camins existents, l'estudi d'impacte demana restituir tots els vials i els accessos interceptats per l'obra i durant l'execució dels treballs, que s'adoptin mesures per prevenir la formació de núvols de pols. Les calçades se'ls asfaltaran amb una capa d'aglomerat reductor: Molt bé, i avui comença una idea del coreògraf i director Thomas Nun, com és Impuls D, una proposta original per donar veu a joves valors de la dansa contemporània. La idea del coreògraf i director Thomas Nun permet, a més, establir un lligam entre les companyies de dansa residents als diferents teatres de Catalunya. Ara per ara hi ha implicades quatre companyies, a més de la Nunt, que és resident al SAT, al SAT la de Bebeto Sidra la Trànsit de Maria Rovira Mataró i la Cobòsmica de Palamós. Aquest cap de setmana es fa la primera trobada. De fet, la primera trobada és avui, és aquest divendres, i podreu gaudir d'aquesta doncs, activitat de carrac de Tomàs Nundens i es realitza des d'avui fins diumenge al Sant Andreu Teatre. El preu és de 12 euros. La, la fórmula estableix que les peces i dades pels ballarins de cada companyia durin uns 20 minuts i que només se'n presentin tres a cada programa. La quarta peça que no es representarà serà la dels ballarins residents. Amb aquesta fórmula es pretén que el públic conegui nous treballs de coreògrafs que comencen. El compromís és que Impuls D recorri a més d'Alçat, Vic, Mataró, Palamó i Palamós abans de l'estiu. Molt bé i tenim encara d'altres informacions per comentar-vos en el dia d'avui i que formen part de la nostra habitual agenda. Parlem ara de Lletra Petita, Tallers de Descoberta, mots en joc, el, el conte Fem una cucanya es fa a Can Fabra. El Centre Cultural Can Fabra, del carrer del Segre, en 24 us ofereix demà a les 6 de la tarda i dins el cicle Lletra Petita, Tallers de Descoberta, mots en joc, el conte Fem una cocaña, a càrrec de Montserrat Tort. A través del conte Guanyegensa coneixereu els costums i els jocs infantils de l'Amèrica Llatina. Us podreu endur una cucanya ben especial. Per una mainida, mainada a partir de tres anys, entrada general de tres eh, i mig euros, només els nens, amb 50% de descompte a famílies nombroses, carnet jove, targeta rosa reduïda i, i gra, l'entrada gratuïta per als saturats, targeta rosa gratuïta, famílies derivades per serveis socials del districte, aforament limitat. Molt bé, doncs aquesta, aquest contra ha de fer una cucanya al Centre Cultural Can Fabra, demà a les 6 de la tarda. I ara ens anem cap al Centre Cívic de Sant Andreu perquè també realitza un taller que porta per nom la Factoria de Sant Andreu, Un Montou. El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran, número 111, us ofereix cada dissabte a les 12 del migdia el taller La Factoria de Sant Andreu, Un Montou. L'artista convidada, Esther Conteleta, ens ofereix un taller on els materials tous consiste... constitueixen un món imaginari, on no hi ha línies rectes. Activitats recomanada per a nens i nenes majors de 5 anys, cal inscripció prèvia i l'entrada és gratuïta. Molt bé, i això era pel que fa al centre cívic de, de Sant Andreu. Ara ens n'anem cap al Sant Andreu Teatre, al SAT, ja que eh, el que volem oferir-vos ara és un avançament dels diferents tipus d'espectacle que podreu gaudir aquest mateix any. Alba Sarraute, contes de Joan Barril, Ginesa Ortega o el nou espectacle d'Arre Eugenio entre les propostes del Sant Andreu Teatre pel 2011. El Sant Andreu Teatre, per tant, arriba carregat de noves propostes per aquest, per aquest any. Per començar, i dins la programació del BCN Espectacle, Propostes per a adults, es podrà gaudir de les estrenes a Barcelona dels espectacles Soy la Otra, la Diva, d'Alba Sarruete o Captius, l'adaptació dels contes de Joan Barril a la Ana Roca, l'estrena absoluta del nou espectacle de Reugenio, Hablamos, dues setmanes de flamenc en col·laboració amb el taller de músics on es podrà escoltar la reconeguda veu de la Ginés Ortega o el futur de noves tendències en cante i soul de la mà de Paula Domínguez, així com dues setmanes d'humor i monòleg amb Joan Domínguez, just abans de l'estrena de Reugénio. Doncs arribarà Reugènio, però encara falten dies perquè això doncs, es porti a terme. El que hem de parlar és que el Sant Andreu Teatre també ofereix un complet eh, esdeveniment de dansa. Pel que fa a la dansa, el SAT programarà, durant el mes de gener, una proposta en col·laboració amb quatre companyies de dansa contemporània residents a Catalunya, on ballarins de Bebeto Sidra, Trànsit Dansa i Cobòsmica presentaran peces curtes de creació pròpia. El mes següent es celebraran els 10 anys de la companyia Thomas Nundens, amb un repàs a la seva trajectòria i les seves peces més significatives. I com cada any, durant el mes d'abril, arribarà el festival Dansat, que aquest cop tornarà a promoure la dansa per tothom, amb una sessió de companyies emergents, l'estrena absoluta del nou espectacle de La Intrusa Danza, Virginia Garcia Ataraxia, un espectacle de la MOF Working Progress, the root les in the color of the rain i com sempre una proposta familiar de la mà da, de te danza belleza durmiente. Don't hem parlat de que són les activitats eh, en forma d'espectacle del Sant Andreu Teatre, també de la dansa que es porta a terme al Sant Andreu Teatre, però hem de dir que el SAT, el que és el Sant Andreu Teatre també ofereix propostes de caire familiar. I per als Nens Minuts se seguim amb qualitat, diversió i pedagogia. Durant el mes de gener podrem descobrir «El secret de la malla» amb Enrico Magú, l'interventor d'il·lusions, i gaudir del magnífic espectacle «Papirus», tot fet de paper, amb «Xirriquiteula teatre», per al mes de febrer la poesia musicada de Sanfaina de Colors a eh, de Bracet, la delicada poètica i meravellosa història del teatre d'objectes de Maria Parrato a Paraules de Caramel, millor espectacle de Fetem 2009 i la divertidíssima posada en escena d'Una Odissea de Butxaca en el teatre de l'home dibuixat. Durant el mes de març tornem els clàssics del SAT, els titiriteros de Binèfar i les Taquirot Teatre amb còmics de la llengua i el ratolí viatger respectivament. I per acabar la temporada, una proposta musical, l'adaptació dels tres porquets de Dreams Teatre, doncs avui com és divendres us, us hem volgut avançar als diferents escenaris que presenta el Sant Andreu Teatre per aquest any. Hem de dir que hi haurà propostes en forma d'espectacle, hi haurà propostes en forma de dansa i també el que ens acaba de comentar l'Anna Presas que és eh, aquesta, aquesta aportació del Sant Andreu Teatre a les activitats de caire familiar. Molt bé, doncs això és pel que, que fa el Sant Endeu Teatre, però parlem ara de, del que és la Trinitat Vella i demà hi ha diverses coses eh, importants a destacar que evidentment doncs no ens podem deixar anar al Tinter i que ens agradaria doncs, comentar-les amb tots vosaltres. Demà, a partir de dos quarts d'onze, segueix el Cercavila de Gegants i Música de Percussió que sortirà del nou aparcament del carrer de Galícia. A dos quarts de dotze, apropa't al carrer Pare Pérez del Pulgar a veure l'espectacle de màgia i gaudir d'una xocolatada per a tothom. A les dotze, vine al centre cívic del carrer Foradada a veure l'espectacle infantil No toquen mis manos, de Valeria Giugletti. Doncs això pel que fa a la Trinitat Vella. Demà serà un dia força actiu, amb moltes activitats, perquè vosaltres doncs, pugueu gaudir eh, d'aquestes diferents propostes que se'ns ofereixen. Cercavila de gegants, eh, doncs, eh, espectacles de màgia, xocolatada, eh, també aquesta, aquest espectacle infantil No toquem mis manos, doncs tot això és el que podreu gaudir demà a aquella gent que s'acosti a la Trinitat Vella. I ara parlem de, eh, jornada, de la jornada de portes obertes a les escoles concertades de primària i secundària de Sant Andreu. Demà comencen les jornades de portes obertes a les escoles concertades de primària i secundària de Sant Andreu. La primera escola en obrir portes és es Escola Joan Roca, Avinguda Meridiana 237, eh, l'ESO començarà el 15 de gener. És a dir, que demà ja aquella gent que vulgui apuntar als seus fills a estudiar doncs, a ensenyament secundari obligatori, el que és l'ESO, doncs, ja poden passar-se per l'Escola Joan Roca, l'avinguda Meridiana 237, que allà ja, doncs, tindran tota la informació que necessitin per saber doncs, com, estudia, com estudiarà els seus fills i, quina, i com, com és aquesta escola Joan Roca en el qual doncs, poden apuntar ja els seus fills. Sí. Doncs ara ens n'anem a parlar al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu perquè realitza un taller, es diu danses i Jocs Tradicionals. El Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer d'Arquimedes número 30, us ofereix, a partir de dos quarts de sis de la tarda, un taller de danses i Jocs Tradicionals. La dansa, un mitjà per divertir-se i transmetre sentiments. Un taller per divertir-se tot aprenent danses i Jocs Tradicionals. És per a una mainada de partir de quatre anys. Els preus encara són per confirmar, però cal inscripció prèvia. Molt bé, doncs nosaltres continuem encara amb d'altres informacions. Ens ara cap al Centre Cívic de Sant Andreu, perquè Esther com Teleta ofereix aquest espectacle un món nou. Demà a les 12 del migdia, Centre Cívic de Sant Andreu. Un taller amb materials molt tous que construeixen un món imaginari on no hi ha línies rectes i molt menys quadrats o triangles. Molt bé, i recordeu que continua la campanya de recollida d'arbres de Nadal per reciclar a Sant Andreu i que hi ha difer, diferents punts on podeu portar el vostre arbre de Nadal perquè per tal de que sigui reciclat. L'Institut Municipal de Parcs i Jardins organitza un nou any la tradicional campanya de recollida d'arbres de Nadal per reciclar a Sant Andreu. Teniu fins dilluns? per poder eh, aportar el vostre àmbit. Hi ha diferents punts. Doncs nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem dilluns a la mateixa hora, fins que llavors que passeu una molt bona tarda i bon cap de setmana.